Раптом у холі готелю, де круглий стіл і м'які стільці в полотняних чохлах, «Даруйте мені, будь ласка, так-так, даруйте, але можна вас, Ярославе Дмитровичу, на одну хвилинку?» На дивані він сидів, дерматиновому, у кабінеті редактора Мринської райгазети, де надрукував свого першого вірша про весну і другого про першотравень з портфеликом на колінах, у витертому до ниток засмальцьованому костюмчику. Попереду – випускні екзамени, а далі – самостійне життя, де нічого не витко. Не треба він мачусі в селі, не треба й тітці у місті. І немає копійки, щоб готуватися і вступати до інституту. Є лише невиразні мрії про журналістику. редактор газети – Жаліслива жінка набирає номер об кому партії. Розмовляє з інструктором відділу пропаганди та агітації. Боже, хоч би ж згадати прізвище. Ой, таке смішне прізвище. Ага, згадав. Перепеча. І другого дня він уже в кабінеті Перепечі. Портфельчик між колін, на портфелі картузик, а за столом маленький, лисуватий вже Чоловічок у чорному кітелі і в окулярах з дротяною оправою. Круглих. Ну, тоді носили лише круглі окуляри. Отакі, От як на цьому дідкові. І такі ж сталистого кольору макінтоші. І ширококрися під кольор макінтошів капелюхи. Маленький лисуватий чоловічок у чорному кітелі уважно розглядає його. І мовить. «Так-так, читав ваші віршики». «Щось таке в них є, душевне». «Так-так, розумію, сам без матері виріс. Такі роки були, знаєте, і вам дісталися не солодощі, нічого, нічого. Кого в дитяча літа не ніжили, душчим виростає?» «Так-так, здавайте випускні і поїдете у Терехівку. Там потрібен коректор. Я вже дзвонив редакторові». «Візьме за нашою рекомендацією перша людина, яка в нього повірила і подбала, щоб йому тримали місце, поки екзамени, і подзвонила до школи перед останнім екзаменом, нагадала і потім впродовж кількох років підтримувала його, трохи не зарукувала вела по життю. Як же він міг забути і не запросити на прем'єру, Забути і не запросити. Залишивши Маргариту в номері, кинувся по сходах униз. Уже в холі подумав, що треба було замкнути двері номера з коридора. Гарантія, що Маргарита не зникне. Бо від цих 19-літніх можна усього чекати. Але вертатися було пізно. Ну, може вдасться швиденько спровадити цього музейного дитка з вітрин 50-х років подихаємо свіжим повітрям бо весь день така крутанина вже не маю сили узяв його по під руку повів до виходу повз швейцара що дивився на Ярослава співчутливо ну, здогадувався мабуть повз грубку захмелілих мешканців готелю що вийшли з ресторану повз молоду пару що цілувалися в закутку між стіною ресторану і автоматом з газованою водою «Щастить людям!» Їх ніхто не одриває від цього благословенного заняття. Навіть міліціонер, проходячи мимо, цнотливо одвертається. «Боже, ну за що ти мене караєш? У таку хвилину послав старого перепечу!» «Швидше, швидше!» «Маргарита його чекає!» «Дочка ваша, Ярославе Дмитровичу?» «Де?» – стрепинувся. «А з вами йшла!» «Дочка!» Вчиться чи вже працює? Вчиться. Так-так. А на кого вчиться? На журналіста в університеті. Так-так. Вашими, значить, дорогами. Це добре. А на якому курсі? Біз би узяв цього діда. Він що, слідчий? На третьому. Так-так. Доросла вже дочка. А ще діточки є? Є син. Десятий кінчає вступатиме на фізико-математичний. Може, вже більше запитань не буде? Так-так, це добренько, що діток двоє...